утомлено відкидаючи з чола своє довге чорне волосся, Гарін, хрещений батько Сіріус, обернувся до нього. «Здоров, Гарі!» – похмуро привітався він. «Бачу, ти вже познайомився з моєю матір'ю». Розділ п'ятий. Орден Фенікса. «З твоєю?» «Так-так, з моєю любою матусею», – підтвердив Сіріус. «Ми вже з місяць намагаємося забрати її звідси, але вона, мабуть, зачаклувала полотно закляттям-приклеєттям. Ходімо скоріше до низу, поки вони знову не прокинулися». «Але що тут робить портрет твоєї матері?» – ошелешено спитав Гаррі, коли вони вийшли з коридору і почали спускатися – гуськими кам'яними сходами. «О, тобі ніхто не сказав?» «Це будинок моїх батьків», – пояснив Сіріус. «А я – останній з роду Блеків, тож тепер він мій. Я запропонував Дамблдорові влаштувати тут штаб-квартиру. Це, мабуть, єдине, що я можу зробити корисного». Гаррі сподівався привітнішої зустрічі, тож його вразила гіркота й суворість сіріусового голосу. Він спустився сходами слідом за хрещеним батьком і опинився в розташованій у підвалі кухні. Там було не набагато світліше, ніж у коридорі. Нетиньковані кам'яні стіни навіювали думки про печеру. В її дальньому кінці – Освітлюючи приміщення, палав великий камінь. Дим з люльок клубочився, мов на полі бою, і крізь нього проглядали загрозливі обриси, підвішених до темної стелі, важких залізних баняків та сковорідок. Кухня була заставлена стільцями, що лишилися після зборів, а в центрі стояв довгий дерев'яний стіл, захаращений сувоями пергаменту, келихами порожніми пляшками з-під вина та ще купою якогось лахміття. В кінці столу, притулившись головами, тихенько розмовляли містер Візлі та його найстарший син Біл. Місіс Візлі прокашлялася. Її чоловік, худий, лисуватий, рудий чаклун у рогових окулярах, озирнувся і зірвався на ноги. «Гаррі!» — вигукнув містер Візлі, підбігаючи до нього, енергійно тиснучи руку. — Ради тебе бачити! Краєм ока Гаррі помітив, як Білл з довгим волоссям, зібраним у хвостик на потилиці, поспіхом згортає якийсь пергамент. — Нормально долетів, Гаррі! — поцікавився Білл, намагаючись ухопити дванадцять сувоїв одночасно. Дикозор не примусив вас летіти через Гренландію? «Намагався», – відповіла Тонкс, підійшовши, щоб допомогти Білові, відразу перекинула на пергамент свічку. «Ой, вибач!» «Почекай, Люба!» – роздратовано звеліла місіс Візлі і врятувала пергамент помахом чарівної палички. У світлісяєва, викликаного чарами місіс Візлі, Гаррі помітив, що на пергаменті, наче був план якоїсь будівлі. Місіс Візлі, зауваживши, куди він дивиться, схопила план і обхнула його білові поверх інших собоїв. Після зборів треба одразу прибирати все зі столу, буркнула вона і кинулася до старезного буфета, звідки почала діставати тарілки. Біл витяг чарівну паличку, пробурмотів. Еванеско, і всі з собою іщезли. Сідай, Гаррі, запросив його Сіріус. Ти вже знаєш Мандангуса? Те, що Гаррі сприйняв за купу лахміття, протяжно захропіло і здригнулося. Що таке? Хто мене кликав? Сонно пробелькольтів Мандангус. Я згоден з Сіріусом. Він підняв угору бруднющу руку, ніби голосуючи, а його мішкуваті запалені очі ніяк не могли сфокусуватися. Джині захихотіла. «Гданг! Збори вже закінчилися!» – сказав Сіріус, а всі тим часом розмістилися за столом. «Приїхав Гаррі!» «Га!» – Мандангус сумно поглянув на Гаррі крізь свої розкуйовджені руді патли. «Щоб я луснув? Та це ж він!» «Так...» «Ну що там, Гаррі, все нормально?» «Так», – відповів Гаррі. Мандангус нервово понишпурив у кишенях, не відводячи погляду від Гаррі, і витяг брудну чорну люльку. Запхав у рот, запалив чарівною паличкою і глибоко затягся. Замить його огорнула хмара зеленкуватого диму то я вибачаюся, прохрипів голос з тієї смердючої хмари. «А востаннє попереджаю, мандангусе!» крикнула місіс Візлі. «Може ти перестанеш нарешті смалити в кухні? А нато, коли ми сідаємо їсти!» «Що?» перепитав мандангус. «А, вибачаюся, Молі!» Мандангус запхав люльку в кишеню, і димова хмара розвіялася. Але їдкий запах горілих шкарпеток залишився. «Якщо хочете повечеряти ще до півночі, то прошу мені допомогти», звернулася до присутніх Місіс Візлі. «Ні, любий Гаррі, не вставай, ти мав довгеньку подорож». «Що робити, Молі?» з готовністю поцікавилася Тонкс. Місіс Візлі Завагалася з недовірою, поглядаючи на неї. «Е, — Ні, Тонкс, ти теж відпочинь, ти і так натомилася. Ні — Ні-ні, я хочу допомогти, — радісно вигукнула Тонкс, кинувшись до буфета, з якого Дженні витягала начиння, і тут таки перевернула стільця. Невдовзі кілька важких ножів самі різали м'ясо і овочі під наглядом містера Візлі. Місіс Візлі щось помішувала в казані, що висів над вогнем, а інші чарівники виймали з буфета тарілки, келихи й харчі. Гаррі сидів за столом разом з Сіріусом і Мандангусом, що й далі скорботно поглипували на нього. А, бачив після того стару Фіді? поцікавився він. Ні, відповів Гаррі, нікого не бачив. «Я, знаєш, нікуди не пішов би», – запобігливо почав Мандангус, нахиляючись до Гаррі. «Але така комерційна нагода». Гаррі здригнувся, відчувши, як щось треться біля його колін. Але то був криволапик, рудий герміонен кіт. Він, муркочучи, обійшов Гаррі, а тоді стрибнув серйосови на коліна і скрутився там клубочком. Сіріус неуважно почухав його за вухами і перевів на Гаррі важкий погляд. «Гарно провів, літо?» «Та ні, жахливо», – заперечив Гаррі. Чи не вперше на Сіріусовім обличчі промайнула тінь усмішки? «Не розумію, на що тобі жалітися». «Що?» Гаррі не повірив власним вухам Я особисто Лише радів би Нападу від дементорів Смертельна боротьба за власну душу Непогана розвага Після монотонного скніння Ти нарікаєш Але принаймні Хоч міг гуляти і розминати ноги Битися А я вже цілий місяць Звідси ні на крок А чому це? Спухбурнів Гаррі Бо Міністерство магії й досі на мене полює, а червохвіст уже, мабуть, розповів Волдемортові, що я анімах, тому я більше не можу маскуватися. Та й для ордену Фенікса користі з мене небагато, ну, принаймні, так вважає Дамблдор. Сірюз так сухо вимовив Дамблдорове прізвище, що Гаррі зрозумів не він один має певні претензії до директора. Гаррі відчув приплив ніжності до хрещеного батька. Ну, ти ж хоч знав, що діється», – сказав він підбадьорливо. «Знав», – озвався Серіус саркастично. «Знав». Вислуховував Снейпові звіти і терпів його дошкульні натяки на те, що він ризикує життям, а я сиджу собі тут і б'ю байдики. Та ще ці розпитування про чистку яку? чистку не зрозумів Гаррі. Намагання зробити цей будинок придатним для людського перебування. Сір'юз показав рукою на похмуру кухню. Десять років тут ніхто не мешкав. Май на увазі після смерті моєї любої матінки. Якщо не брати до уваги її старого ельфа-домовика, але він давно вже розгубив останні клепки. Він тут жодного разу не прибирав. Не вдарив пальцем палець. «Сіріусе!» – озвався Мандангус. Він спокійно пропускав ползвуха розмову, проте з цікавістю розглядав порожній келих. «Сіріусе, щире срібло, правда?» «Так», – підтвердив Сіріус, з відразу роздивляючись келиха. «Чистісіньке срібло». П'ятнадцяте століття, ручна гоблінська робота. Там викарбуваний герб родини Блеків. Ну і що? Його можна вишкребати? Пробурмотів собі підніс Мандангус, поліруючи келих вилогою рукава. Фред, Джордж, та ні, просто занесіть, закричала місіс Візлі. Гаррі, Сірюс і Мандангус озирнулися і пірнули під стіл. Фред і Джордж зачеклували величезний казан з тушкованим м'ясом, залізну баклагу з маслопивом і важку дерев'яну дошку для нарізання хліба разом з ножем. І все це полетіло в напрямку столу. Казан проїхався по столі і зупинився на самому його краєчку – залишивши на дерев'яній поверхні довгий, чорний, опалений слід. Баклага з розгону гепнулася на стіл, заляпавши все масло пивом. А ніж зірвався з дошки і застряг, зловісно вібруючи точнісінько там, де щойно була права рука Сіріуса. «Заради всього святого!» – заверещала місіс Візлі. «Ну навіщо?» «Ні, з мене вже годі». Те, що вам зараз дозволяється вдаватися до чарів, не означає, що ви маєте розмахувати червними паличками через кожну дрібничку. — Ми просто хотіли, щоб швидше, — пояснив Фред, витягуючи зі стола ніж. — Сіріус, вибач, ми, ми незумисне. Гаррі Сіріус розреготалися. Мандангус, що обркицнувся зі стільця на спину, тепер з прокльонами зводився на ноги. Криволапик люто засичав і сховався під буфетом, блискаючи звідти великими жовтими очима. Хлопці, почав містер Візлі, переставляючи казан з м'ясом на середину стола. Мама слушно каже, у вашому віці ви маєте бути відповідальнішими. Жоден з ваших братів не завдавав стільки клопоту, лютувала на близнюків місіс Візлі. Швергонувши на стіл нову баклагу з маслопивом, від чого її вміст знову майже весь вихлюпнувся. Біл ніколи не являвся через кожні два метри. Чарлі не зачаровував усе, що бачив. Персі! Вона замовкла на півслові, затамувавши подих, і зі страхом поглянула на враз скам'яніле обличчя свого чоловіка. Будемо їсти, швиденько запропонував Біл. «Усе таке апетитне, Молі!» – похвалив Люпин, наклав їй на тарілку тушкованого м'яса і подав через стіл. Кілька хвилин панувала тиша, якщо не брати до уваги побрязкування столових приборів та рипіння стільців. Потім місіс Візлі звернулася до Сіріуса. «Хотіла тобі сказати, Сіріусе, що в письмовому столі у вітальні щось постійно і здригається. Може, то звичайний ховчик, але хай би Аластор глянув на нього, перш ніж його випустити». «Як хочеш», – байдуже відповів Сіріус. «А в портьєрах повно доксь», – вела далі місіс Візлі. «Думаю, треба завтра за них узятися». «З великим задоволенням», – погодився Сіріус. Гаррі відчув у його голосі сарказм, але не був певен, чи помітив це іще хтось. Напроти Гаррі Тонкс розважала Герміону і Джині, міняючи собі носа. Щоразу вона мружила очі з тим самим страдницьким виразом, як тоді у гарній кімнаті – і ніс у неї ставав то довгий і гачкуватий, як у Снейпа, то робився завбільшки з грибочок, то з ніздрів раптом вилазило волосся. Очевидно, це була їхня традиційна розвага, бо невдовзі дівчата попросили Тонкс зробити їхній улюблений ніс. «Тонкс, а ну покажи свиняча рельце!» Тонкс підкорилася. Гаррі глянув на неї, і йому раптом здалося, що... До нього вишкірився Дадлі у жіночому тілі. Містер Візлі, Білл і Люпин гаряче дискутували про гоблінів. «Ну, поки що по них нічого не видно», – сказав Білл. «Досі не збагнув, повірили вони в те, що він повернувся чи ні. Хоч, може, гобліни вирішили не підтримувати жодну зі сторін, триматися збоку. «Я певний, що вони не перейдуть до відомо кого», – похитав головою містер Візлі. «Вони також постраждали. Пам'ятаєте родину гоблінів, замордовану ним біля Ноттінгема?» «Це залежитиме від того, що їм запропонують», – засумнівався Люпин. «Я кажу не про золото. Якщо їм пообіцяють привілеї...» яких не давали сотні років, вони можуть і спокуситися. Білі. а що там з Рагноком? Є якісь успіхи? Ну, він зараз дуже сердитий на чаклунів, відповів Біл. Досі злиться через ту Бегменову махінацію, вважає, що в міністерстві справу просто зам'яли, бо ж гобліни так і не отримали від нього золота. Решту Білових слів заглушив вибух Реготу. Рон, Фред, Джорджі, Мандангус мало не падали зі стільців. А тоді, аж захлинався смігом Мандангус, по обличчю якого стікали сльози, а тоді ви не повірите. Він мені каже, каже мені, Данг, а що то за жаби? Де ти їх узяв? Бо якийсь сничий син поцупив моїх. А я кажу, поцупив твоїх жаб, Віллі, і що, ти хочеш нових? І ви не повірите, хлопці, але те тупе Гаргайлузько купило в мене за три ціни своїх власних жаб. Слухай, нам уже набридло слухати байки про твої оборудки, Мандангусе. Красненько, тобі дякуємо, урвала його місіс Візлі. Арон повалився на стіл, аж кувікаючи від реготу. Вибачаюся, молі, озвався мандангус, витираючи очі і підморгуючи Гаррі. Але ж той віл і сам їх поцупив у ворті Гарріса. Тож я нічого поганого не зробив. Не знаю, мандангусе, хто тебе навчав відрізняти добро від зла, але ти, мабуть, усі ті уроки прогуляв. Холодно відповіла місіс Візлі. Фред із Джорджем сховали обличчя за келихами з маслопивом. На Джорджа напала гейкавка. Місіс Візлі чомусь обурено зеркнула на Сіріуса, вискочила за столу і пішла по великий ревеневий пиріг. Гаррі озирнувся на хрещеного батька. «Молі не любить мандангуса». Півголоса пояснив Сіріус. А як він став членом ордену? тихенько спитав Гаррі. «А Він корисний, пробурмотів Сіріус. Знає всіх про йди світів. Та це й не дивно він сам такий. А ще він вірно служить Дамблдорові, бо той колись витяг його з халепи. Іноді вигідно мати у своїх лавах такого, як Данг. Бо він може довідатися таке, про що ми б і не знали. Але Моллі вважає, що запрошувати його на вечерю – це вже занадто. Вона не може вибачити йому, що він покинув тоді свій пост. Три порції ревеневого пирога, тоді ще заварний крем, і джинси на Гаррі почали тріщати у поясі. А це вже було не аби що, бо ці джинси колись належали Дадлі. Коли він відклав ложку, ніхто вже не мав сили розмовляти. Містер Візлі ліниво і пересичено розвалився на стільці. Тонкс позіхала від вуха до вуха. Ніс у неї знову став нормальний. А Джинні, виманивши криволапака з-під буфета, сиділа по-турецьки на підлозі і гралася, кидаючи йому корки з-під масло пива. «Пора й спати!» Позіхнула місіс Візлі. «Ще дні, Молі!» заперечив Сіріус, відсовуючи порожню тарілку і повертаючись до Гаррі. «Ти мене, до речі, дуже здивував. Я думав, опинившись тут, ти зразу почнеш розпитувати про Волдеморта». Атмосфера в кімнаті змінилася так блискавично, як бувало при появі дементорів. Ще секунду тому Сонна і лінива. Тепер вона стала незатишна і напружена. При згадці про Волдеморта майже всі за столом боязко зіщулились. Люпин, який збирався було ковтнути вина, зі стурбованим виглядом поволі відставив келих. «Ну я ж питав, – обурився Гаррі, – і в Рони, і в Герміони, але вони сказали, що нас не беруть до ордена, бо... «І правду казали», – втрутилася місіс Візлі. «Ви ще малі!» Вона випросталася у кріслі, вчепившись у поруччя, а на обличчі вже не було і сліду сумливості. «А відколи це треба належати до ордену Фенікса, щоб мати право задавати питання?» – здивувався Сіріус. «Гаррі цілий місяць пронидів у Маглів. Він має право знати, що відбуває. «Чекайте!» Утрутився Джордж. «А чому це тільки Гаррі має право на запитання?» сердито додав Фред. «Ми вже місяць намагаємося щось вивідати, але маємо пшик», вів далі Джордж. «Ви ще малі, ви не належите до ордену», Фред відверто перекривив материн пронизливий голос. «А Гаррі ж досі неповнолітній, «Я не винен, що вам не розповідають про діяльність Ордену», – незворушно відповів Сіріус. «Це рішення ваших батьків. Гаррі, якщо вже на те пішло?» «Не тобі вирішувати, що добре для Гаррі», – урвала його місіс Візлі. А її зазвичай лагідне лице набрало загрозливого вигляду. «Сподіваюся, ти не забув Дамблдорові слова?» які саме, – ввічливо уточнив Сіріус, проте відчувалося, що терпець йому уривається. «Що Галі не можна говорити більше, ніж йому потрібно!» Місіс Візлі виразно наголосила на останніх словах. Рон, Герміона, і Джордж одночасно повертали голови то до Сіріуса, то до Місіс Візлі, мов би, спостерігали за тенісним м'ячиком. Джіні так і завмерла навколішки серед розкиданих корків від маслопива. Люпин не зводив погляду Сіріуса. «Молі, я й не збираюся говорити більше, ніж йому потрібно», відповів Сіріус. «Але ж він єдиний свідок повернення Волдеморта». І знову за столом усі здригнулися. «Тож він має правити» повне право. Він не належить до Ордену Фенікса, вигукнула місіс Візлі. Йому лише 15 років і і йому довелося мати справу з тим, що й решті членів Ордену, заперечив Сір'юс. Якщо не більше. Ну ніхто й не заперечує, майже кричала місіс Візлі, а її стиснуті в кулаки руки тремтіли. Але він ще «Він не дитина!» – сердився Сіріус. «Але й не дорослий!» – аж розпашилася місіс Візлі. «Він не Джеймс Сіріусе!» «Дякую, Молі, але я прекрасно усвідомлюю, хто він!» – холодно відрізав Сіріус. «Сумніваюся!» – відрізала вона. «Іноді ти говориш про нього так, ніби це повернувся твій найкращий давній друг». «А що в цьому поганого?» – здивувався Гаррі. «А ти, Гаррі, що ти – не твій батько, хоча дуже на нього схожий», – відповіла місіс Візлі, свердлячи поглядом Сіріуса. «Ти ще учень, і дорослі, які несуть за тебе відповідальність, не повинні про це забувати. Ти хочеш сказати, що я…» Безвідповідальний хрещений батько? Сіріус ледь не кричав. Я хочу сказати, що інколи ти чиниш нерозсудливо. Сіріусе, саме тому Дамблдор постійно нагадує, щоб ти сидів удома. Ми тут не будемо обговорювати Дамблдорові вказівки, якщо твоя ласка. вигукнув Сіріус. Артуре. Обернулася до чоловіка місіс Візлі. Артуре, ну, допоможи мені!» Містер Візлі озвався не відразу. Він зняв окуляри і поволі протер їх мантією, не дивлячись на дружину. Тоді ретельно припасував їх на носі і нарешті заговорив. «Хмолі, Дамблдор усвідомлює, що ситуація змінилася». Він розуміє, що Гаррі повинен знайти принаймні дещо, якщо він уже опинився в штаб-квартирі. Але це не означає, що треба спонукати його, щоб він запитував про все, що заманеться. Як на мене, неголосно втрутився Люпин, відводячи нарешті погляд від Сіріуса, і місіс Візлі одразу повернулася до нього, сподіваючись знайти спільника» то буде краще, якщо Гаррі довідається про ці факти. Не всі молі, але хоч би про основні, від нас, а не почує якусь викривлену версію від, від когось іншого. І, незважаючи на люпинів незворушний вираз обличчя, Гаррі зрозумів. Він підозрює, що під час зачисток місіс Візлі знайшла не всі видовжені вуха. Ну що ж, важко дихаючи, місіс Візлі оглянула присутніх, але сподіваної підтримки так і не отримала. Бачу, що до моїх слів ніхто не дослухається. Але я скажу так. Дамблдор не дарма не хотів, щоб Гаррі забагато знав. І я як особа, що бере близько до серця, все пов'язане з Гаррі. Ну, це ж не твій син, стиха мовив Sirius. Він мені як рідний, випалила місіс Візлі. Кого ще він має? Мене. Ну так, процідила місіс Візлі. Проте погодься, тобі не легко було пильнувати за ним, коли ти сидів у Аскабані. Сиріус почав підніматися з крісла. «Молі, ти тут не єдина дбаєш про Гаррі!» – втрутився Люпин. «Сиріусе, сядь!» Нижня губа місіс Візлі затремтіла. Зблідлий Сиріус поволі опустився в крісло. «Думаю, Гаррі теж повинен висловитися!» – вів далі Люпин. Він достатньо дорослий, щоб приймати рішення Я хочу знати, що відбувається, миттєво сказав Гаррі Він не дивився на місіс Візлі Його зворушили її слова про те, що він для неї майже як син Але надмірна опіка його втомила Сіріус має рацію, він уже не дитина «Чудово!» – надтріснутим голосом сказала місіс Візлі. «Джинні, Рон, Герміоно, Фред, Джордж, прошу вас негайно вийти з кухні. Негайно!» – здійнялася Буча. «Ми повнолітні!» – заволали Фред із Джорджем. «А «Чому Гаррі можна, а мені ні?» – обурювався Рон. «Мамо, я теж хочу чути!» залементувала Джині. «Ні!» – Місіс Візлі підвелася, метаючи очима блискавки. «Категорично забороняю!» «Молі Фредові з Джорджем ти не можеш заборонити!» – втомлено втрутився містер Візлі. «Вони вже повнолітні!» «Вони ще школярі!» «Але за законом вважаються дорослими!» Так само утомлено пояснив містер Візлі. Обличчя місіс Візлі спалахнуло. «Я? Ну що ж, Фред і Джордж можуть залишитися. Але Рон?» Гарі все одно розповість нам з Герміоною», заперечив Рон. «Правда? Ти ж розкажеш?» додав він невпевнено, перехопивши погляд Гаррі. Якусь мить. Гаррі хотілося сказати Ронові, що він не розкаже йому ані слова. Щоб Рон відчув, як то приємно, коли ти ні сном, ні духом не знаєш про те, що відбувається. Та це гидке бажання щезло, коли він поглянув Ронові у вічі. «Звичайно, розкажу», – підтвердив Гаррі. Рон і Герміона засяяли. «Чудово!» – крикнула місіс Візлі. «Чудово! Джіні, спати!» Джіні нелегко було покорити. Вона обурено кричала і сперечалася з матір'ю, піднімаючись по сходах. А коли вони опинилися в коридорі, до їхнього галосу додався ще й пронизливий вереск «Місіс Блек». Люпин побіг утихомирювати портрет. Лише коли він повернувся і, зачинивши за собою двері, вмостився за столом, Сіріус заговорив знову. «Ну, Гаррі, то що ти хочеш знати?» Гаррі набрав повні легені повітря і задав питання, що мучило його цілий місяць. Де Волдеморт?» – спитав він незважаючи на те, що всі знову здригалися або зіщулювалися, почувши це ім'я. «Що він робить?» «Я намагався стежити за маглівськими новинами, але там не було жодного натяку, жодних химерних убивств, нічого». «Бо досі й не було жодних химерних убивств», – відповів Сіріус. «Ну, принаймні, ми ні про що таке не чули» а нам, відомо, дуже багато. «Принаймні, більше, ніж він припускає», – додав Люпин. «А чому він більше нікого не вбиває?» – спитав Гаррі. Він знав, що лише за минулий рік на совісті Волдеморта було чимало смертей. «Щоб не привертати до себе уваги», – пояснив Сіріус, – «це для нього небезпечно». Його повернення відбулося не зовсім так, як він хотів. Розумієш? Він усе собі зіпсував. «Ну, точніше, ти йому зіпсував», – задоволено усміхнувся Люпин. «Як?» – здивувався Гаррі. «Ти не повинен був вижити», – відповів Сіріус. «Ніхто, крім смертежерів...» Не мав знати про його повернення, але ти вижив і став свідком. «А для нього було найважливіше, щоб про його повернення не довідався Дамблдор», – сказав Люпин. «А ти його відразу попередив». «Ну і що це дало?» – поцікавився Гаррі. «Жартуєш?» – недовірливо перепитав Білл. Якщо відомо, хто когось і боїться, то лише Дамблдора. Завдяки тобі Дамблдор відновив Орден Фенікса вже через годину після Волдемортового повернення, пояснив Сіріус. А що робить цей Орден? – спитав Гаррі, дивлячись на них. Наполегливо працюю над тим, щоб Волдемортові не вдалося здійснити його плани, відповів Сіріус. «А звідки ви знаєте про його плани?» – випалив Гаррі. «Дамблдорові сяйнула одна прониклива думка», – сказав Люпин. «А його проникливі думки зазвичай попадають у десятку». «Ну і що ж, на Дамблдорову думку він замислив?» «Перш за все, він хоче знову зібрати своє військо», – пояснив Сіріус. «Колись він командував цілими полчищами, відьмами чи клунами, яких страхом або чарами примушував коритися, вірними своїми смертежерами, всілякими темними створіннями. Ти Те чув, що він має намір завербувати велетнів?» Але не тільки їх. Ну, звісно, він не збирається воювати з Міністерством магії, маючи на своєму боці всього з десяток смертежерів. То ви намагаєтеся завадити йому залучати нових прихильників? Робимо, що можемо, підтвердив Люпин. Але як? «Найголовніше – переконати, якомога більше людей, що відомо хто, справді повернувся. Щоб це не заскочило їх зненацька», – пояснив Біл. «А це нелегко». «Чому?» «Через позицію міністерства», – сказала Тонкс. «Ти ж бачив, як Корнеліус Фадж поставився до звістки про повернення відомо кого? Він уперся на своєму». Категорично відмовляється вірити, що це справді сталося. Чому? розпачливо спитав Гаррі. Чому він такий дурний? Якби Дамблдор. Ага, от тут якраз і заковика криво усміхнувся містер Візлі. Дамблдор. Розумієш, Фадж його боїться сумно сказала Тонкс. «Боїться Дамблдора?» – недовірливо перепитав Гаррі. «Боїться його планів», – пояснив містер Візлі. Фадж вважає, що Дамблдор задумав його скинути. Він гадає, що Дамблдор хоче стати міністром магії. Але ж, але ж Дамблдор не хоче?» «А вже ж ні», – погодився містер Візлі. Він ніколи не прагнув міністерської посади, хоч багато хто волів би, щоб Дамблдор став міністром ще після відставки Мілісент-Бегнольд. Але до влади прийшов Фадж, і він не забув, яку велику підтримку мав Дамблдор, хоч той цієї посади ніколи й не домагався. Глибоко в душі Фадж усвідомлює, що Дамблдор значно розумніший і могутніший за нього. І починаючи працювати на цій посаді, він постійно звертався до Дамблдора за допомогою і порадами, сказав Люпен. Але, видно, Фадж надто полюбив владу. І тепер почувається набагато впевненіше. Йому подобається бути міністром магії. І він переконав сам себе, що він найрозумніший. А Дамблдор просто вигадує собі проблеми заради проблем. «Як він може так думати?» – розгнівався Гаррі. «Як він може думати, що Дамблдор усе просто вигадує? І що я все вигадав?» Визнати, що Волдеморт повернувся для Міністерства означає отримати таку велику проблему, з якою воно не стикалося вже майже 14 років, гірко пояснив Сіріус. Фадж просто боїться. Йому вигідніше переконувати себе, що Дамблдор бреше, щоб підірвати його авторитет. бачиш, у чому біда», – додав Люпин. Доки Міністерство наполягає, що немає підстав остерігатися Волдеморта, важко переконати людей, що він повернувся. Тим паче, що люди й самі воліють у це не вірити. Ба навіть більше, Міністерство постійно тисне на щоденний віщун, забороняючи публікувати те, що там називають поширенням дамблдорових чуток тому більшість Чаклунської громади й гадки немає, що відбувається. І стає легкою мішенню для смертежерів, коли ті накладають закляття імперіус. «Але ж ви їм розповідаєте?» Гаррі по черзі поглянув на містера Візлі, Сіріуса, Біла, Мандангуса, Тонкс і Люпена. «Ви даєте людям знати, що він повернувся?» Усі вони невесело всміхнулися. «Ну, беручи до уваги, що мене вважають божевільним серійним убивцею, а міністерство оцінило мою голову в десять тисяч галеонів, навряд чи я міг би ходити вулицями роздавати листівки», – похмуро зіронізував Сіріус. «Мене теж ніхто не запрошує на обіди», – додав Люпин. Вовкулаки не надто популярні. Тонкс і Артур втратять роботу в міністерстві, якщо почнуть забагато плескати язиками, підхопив Сіріус. А нам дуже важливо мати своїх людей у міністерстві, бо Волдемортові шпигуни там є напевно.